er rosalega langt tíman við við erum að lasvekas spóknast. Já, í marga mánuði. En en At svo verðu vel. Já. svo verða vel í í úrslutagefni og svona að þá þá skólast þetta til en það er, það er gaman að, að skoða þetta eh þetta er þetta árlega undir yfir spáðómar Lasvekas og okkar tækja sem að sem að er, er gaman svona fyrir deltakefna hérna, alltaf gaman að gera sér aðeins á fýbli með þessar spá og, og skoða svona eftir á hvað hvað var raunæft og hvað var út í hött og, og sérstaklega eins og síðustu leyti hvað, hvað með sleiðilöð og, og hérna og já, hvað, hvað við vorum miklu spekingar Því, mér minnir að ég hafi marðið sigur í fyrra en þú vannst örökan sigur núna Það ekki bara nokku ánað með það Jú, ég, ég er rétt slefi 50% þannig að ég get ekki kvartað Nei, ég næ ekki 50% það það verður að teljast frekar lýlegt það verður bara sést eins og þeir já, já, það er þarna alveg nokkur líf sem strítt okkur skuð aftur af hérna veislum. Já. en er er það er afna skemmtilega skitur hjá okkur eins og Houston. Nei. <ljum> en við segjum báðir undir, þeir eru mikið meitur en fara samt í 56. Nákannlega. Har var yfir undir 49,5. Já. So er náttla öruki póstur eins og New York <ljum> Já. 40,5 yfir undir, það er náður, 17. En það er náttúrulega mikil meðsli líka. Þóttu að liðið allir hefur heilir, þá er ég aldrei, aldrei því aldrei náð því. Nei, já, ég segi ekki eldr. Og það taland um meðsli, bara fyrsta, fyrsta liðið á blaði var Indiana. Við byrjuðum í östudeldinni og og, og við miðuðum við þóst stöðun árið áður eða eitthvað svo leys Já, við miðum við stöðun árið áður Já og Vegas setti 32 og halvan á á Indiana og við já. settum báður undir það undir já. á það því að ég menna Lens Stímur sem var farinn og, og Paul George var mittur og, og allt í voli hann. en við eða við gessi við höfum bara vannmetið góðan varnalík og góðan þjálfara eitthvað svo liðs Jú, góða liðsveild bara einu sem vantaði að voru hæfið einhver það er að stóðu svo vel og svo kemur alltaf Pólt Jórn síðustu fimm eða saksleikina ég mannum ekki alveg hvernig þeir fóru en það var ekki skýrst í kannski máli þá var ekki, ekki þannig sko. þó að þó er þeir náttúrulega já me 38 sigra þeir hjóta að hafa verið ískiklilega nálægt úrslutakeppninum. Já, reintar. Já, Boston. Já, Boston fór inn í e, að 40. Já, 40. Já. Já. Þeir voru í 8. er það ekki? Já. Sér það, það er, það er. Nei, Brooklyn fór inn í úrslutakeppni að 38 spila yfir Atlantan í fyrstu. Já, ja, það er rétt. Eftir margi sigrarar og já, tæp, tæp eða eitthvað. Já. Ég var að gleymastu. Já. Þanneva Indiana þeir komu skemmtilega óvart í fyrra þetta sýnir kannski bara hvað ókælar góður þjálfari. Já. Útana þeir þeir fengu ekki mikið af leikmennum aukalega heldur eitthvað alla þeikva næstökki. Já. næstökki. Hann var eins og einu, einu sem þeir fengu. Já. Þeir náttu að mistu vera tvo út. Er mistur Lance til. Já. Charlotte og George út Já. Og þyrn suma og voru einhverum einhverum meiri með slagun veymann rétt en svo öllum liðum í. Dag. Já, var ekki David West byrja hann ekki season eða eitthva? Ei, og gott af ekki. Þrá. Ég minni það. Og og þeir svona annars verið eða ykkjana, ég fylktist ekki mikið mynd hérna nei, þeir voru nú svo sem í raunin ekki sex í fyrir grein þannig þeir það er áhugavert hvað hvað gerist hjá þeim núna í framhaldinu það er svona uppstokkun í gangi hjá þeim Já. gaman að vita hvað hvernig, hvort að þeir halda þessu identity áfram þrott fyrir að hippert sér farin úr miðinu og ég er Já, það á nýst að fara að spila eitthvað aðeins hraðar í bolta og... Já. eitthvað meira smólból en það kemur ljós en áhersla verður ruglega á vörn og eitthvað svona svípa bara meira face and space. Það sem ég fannst verst ára menn voru vörnar að tala eitthvað tala illa um Larry Bird A Hvað fyrst er um það? það er alltaf bara að döða dómur Það er Hva, hvað það að hvað vitnislingar voru þá. Var það ekki David West sem að Johan, Var eitthvað vælandiðan Burt að hann með einhver leiðindi sig ég, ég man ég lasa jó, þetta nú ekki nánar. Ég man mér minnir það bara eitthvað. Já, var það David West og samt eitthvað að væla yfir þísku að Larry Burt hafi rauna eitthvað við Roy Hubert. Já. Eitthvað svo Það var eitthvað svo leiðs. Larry Burt var reyna að reyna láta Roy Hubert semt bara ekki framleikja samningin sin á um player option bara ykkur að 50 miljónir Rauhibbert var ekkert að fara að fá það á fyrir allsum marka þannig að hann tók þetta á svo treytaði bördónum bara til leikars, fyrir ekki neitt Hluta breyfa sveflan í þeim mannimar Já ha? Já meira svona frákasta sveflan Það er bara hann átti nokkra leiki í ekki á síðustu leikti að það til eikt þennan þara var það sem var bara með núll frágast. Já. Bara, og ég meina þú sést hann var þarna á tímabili bara Vertical Darling deildarinnar og var bara erfiðasti erfiðasti miðir hér í deildarinnar við að eiga svona mörkuleiti og, og lokaði teignum og, og og bara var bara stjörnun leikmaður og allt æðlegt hérna svo bara einhvern veginn bara á nokkrum mánuðum bara, bara vel dengir sjá hann eiginlega og hann endar hjá liði sem er bara hann gerð ruslakista Endar hjá leika, þessi er alltaf taka flæjaranum með eitt síðan, sjá hvort að það sem þetta svona nýtt umhverfi og, mm -hmm. og, og nýr mórall geti gert eitthvað fyrir hann Þetta að hæfileikanir voru það allavega mm -hmm. hann að það Hann hon gleymir varla hvernig hann var að spila vörn. Nei, það er ekkert öðruvísi að hoppa beint í blótti í LA heldur í Indiana sko. Nei, og faðir sannarlega eitthvað sem að Los Angeles Lakers vanta undanfarin ár. Já, ég held að án þig er líka verið svona ágæti sméntur kanska fyrir afna. Tælu í sandlinn og eitthvað af þessum nýju strángum. Það ja, er Ó. Ó. Geta séin ekki vitnisýngur. Nei. Þetta er ekki, þetta ekki svaggi písku. Sko. <laughs> Nei. Er Alou Williams sem að tvær kjærastur. Séan er þetta algjör fagmaður. Já, er svona eða, það er það er, er nokkrar eru örukk allir í leik eins og það er þessu gerrar. Já, Alou Williams, kom til leik, er hann á tvær kjærastur, ein ljósar eða ein dökkar. Og eftir hvað að er í sem hann velur það er ekki eitthvað svo þeis það er því líku Fentiru. það er sannur áttunum aður og sin hátt já, <gri> já, já. er hann það heyrðu næsta leið á blaði á okkur Miami. það var Miami Heat það er vekast með 43,5 og við vorum eðlilega Bjartsinn er á Miami bara Já, þeir er endaði 37 Já Þeir missa náttúrulega Chris Boss Já Út bara hálftímabil Já Lótappa í lungum Já Og svo náttúrulega skipta er og breyta svolítið líðun hérna á deadline og fá draggeits Já Og einhverju vil ég halda fram að þið framvæðir hafi kannski tapað einhverjum leikjum á því, einu og tveðum Já, kannski svona á, á þeim þeim hérna svona meðan þeir voru að finna taktin já, já, já En svona alltaf fenguður Videsight sem stóð sig frábæna og mér finnst þetta svona eitthvað mest spennandi liðið fyrir næsta sísóng sko. Já, mest og hvað í austudeldinni Já, ég hef aftur eftir að taka það fram <laughs> já, En en svona greinlaust þá þá er, þá er þetta á pappírunum frægu er þetta ógnar sterktli þá þá byrjunarliðið já, já, já, já ég held að það verði alveg lang næst í vesturströndinni. Já, þú spáir því ég já. já, það er svo sem ekki gali ef að Já, veist, þeir fá hérna Gerald Green og svo fáiður nýlega Justin Vinnslóð uh -huh. og, og Ammasdóta er hefðu það. Já. Og þeir eru bara... eru með Lowell Deng hérna, náttúrulega. Lowell Deng og svo eru þeir með, hérna, Chalmless á baknum og... Já. Þetta er svona, er ágætis breytti í þessu, Já. ágætis hæfileggjar ég held að þeir verði bara alveg lang ég er miklu meiri trú á þeim heldur en til dæmis Chicago Bulls sko. Já, við höfum eftir að koma að þeim það er, það er ég er gjorsamlega búinn að missa trúna því næsta liðið hjá okkur var að stóð tæft hjá okkur þar en við vorum með að rétt Toronto á 49,5 Já, það eru enni 49 Já, við vorum báðir Undir. grjótarðir á undir þar hérna. það var svona mér fannst þeir sísunni áður sko, fannst mér þeir vera svona líð sem gerðu kannski aðeins betur heldur en hægur stóðu til já. og fyrir vikið spáði þeim um undir sko já og fyrir vikið svona breyttust plönin jáum svolítið, var ekki svolítið hjá þeim þessu hjá Fénix að liðið sem átti að vera lélegt var bara allt gott og og þá svona hýkaðum við með náðins herðu býttum við kannski þau eru eitthvað sem við þurfum að skoða betur hérna en, en það kom bara á daginn með umyggja torontoliðið að, Toronto að það, það er bara torontó og fyrst að við ferðin júsluta kefni of stór býti þar Já það er stóðu svo ekki vel það og það er búið að vera smá upp á lífiðinu núna Já men ég veitu það ennþá. Ég veit ekki alveg. hvert er að fara. Minnaði stærði svolti vera bara hrægra í skítu vatni sko. Mm, það verði bara svona rétt slefinn í úrslutukeppnina. Blae eitthvað. Já. Nei. Já. Ég heldi réinu samt að vera nokku nokku seginn inn í úrslutukeppnina. Já, ah, það hlýtur að vera. Þetta er ekki það mikið breitt Nei, og þannig heldur ekki mikil gæði þarna í austriði. Nei, en þeir eru, þeir eru svona bróðuparturinn aðeins sem strákum eru, eru svona í yngri kantinum, þannig að... Já, já, eða reyndar nú Lárie, hann er alveg orðin þrýtúðu, sko. Já, já, en... En aðrir eru góðum alltaf, þannig að er rétt. og... Já, já. Og hérna... Drálega. De Martyr Rósan og þessi kallar. Hvað er Karol, gamal? Er hann ekki? Hann er hann er að dætta í hann er kominn lang leiðinni 30töldi. Er það? Hva var, var, var lengi hjá Jútaður að fór? Til var hann var eitt ár. Hann lítur að vera 27, 8, 9 ára gamall. Hann var einhver nei, svona gaur sem við tók aldrei aftur, hann kom til bara í fyrra. Nei, hann, hann var einn af þá sem sem að sló svona skemmtilega. Í ekki Já, hann var eina stjörnum síðasta tímabils, þannig mm. að það fekk hann vel borgað. Já. Hann er, skal ég segja þér, 29 ára gamal. Já. Hann var 29 ára, eru nokkurn dögum síðan með þessum. Þannig að hann, samningur hans gæti orðið pingu ljótur svona á síðustu metrunum ef... Mögulega. Hef, ef Íþróta hefur líka eitthvað að dala snemma. Akkurat ég held hann sé bara sé samt svona þannig típa að ég held að það er að vinna fyrir kaupinu sínu já, ég. maður ég. sem kallar með þetta viðin sem svona, svona myndi maður halda myndi alltaf leggja sér fram þið er alltaf ólað líka alltaf fram, bara íþrót að hefilega nýrðu gjössanlega nú já, <laughs> já það, það var náttúrulega njaskur kallinn hann, hann náttúrulega bara klára sig bara greið. Bara eins og klessubíll. Já, já. Er þá er aupphaldslið þitt í Austrinu? Já. S Chicago Bulls. Chicago Bulls hérna við við spáum notu... báðir yfir. Já, já, við vorum á á hérna við, við vorum létum. á pólsvagninum eins og venjulega. Við létum blekkjast. Já, eins og venjulega. Það, ég, þetta er fyrsta skipti sem ég lét blekkjast. Er það? Ó. Uh, Já ég, veist. Er kar úpdategur gasolaup við Búser fásti mi vera það mikið. Algjörlega. En svo bara Nóa var náttla meittu og, og og Rósa var meittu. Já. Og ekkert. Já veist, bara þú þeir Skipson meittu líka og náttla spiluðu helling og þeir voru bara þá við gjössana og falkunin sko. Já, þeir voru þannig helst úr úrslitakennin. Já Nóa var á falkunin all season. Algjörlega það munar að minna en, en ég ég var alveg harð ákveðin í því að Sigago ætti að taka östu tilduna sérstaklega eftir að ég sá hvernig Klífland var fyrstu mánuðina sko, en, hérna, en þetta Sigagulið kom mér allir með það miklu vambriðum að, að ég bara bara opinberlega bara gaf skítið það og og bara þú veist þú bara kominn í fílu við þá og þær geta bara átt sig núna. Já. <gry> Samalla. Er það ekki? Jó, mi minnun sko við tókum þarna tókum við neyðar podcast stuttu inn í tímabilið sko og tókum Cleveland. Já. Podcastið já, þar var ég nú ég. alveg grjótharður á að Cleveland myndir nú rétta sig af. Já. já það var það. Já, það Það er reyndist rétt hjá mér en ég mér minnir en til að ég veist báð klifvönd sigur í austrinu fyrir þetta síslo. Það er ekki ólíklegt. En Æ? hvað hafði þau fyrir þeir í því? Bara, Það... bara, bara hæfilega leikmanna fram yfir aðra í austrin og þú eru svo gigantíski. Maður horfði á vörninni hann núna svo hræðilega maður... Það var það. það sem að ég það var það sem fekk mig til að missa algjörlega trúa þeim. bara þú veist uh, skelvilega og svo og svo sem sett svona uh, einhvern veginn engin, engin rithmi sko bara svona verið að skiptast á en alltaf en þá, um, gösalt, varð aldrei góð nei, varð en, aldrei góð fyrrin í úslutakinn en alltaf breyttu alltaf algjörlega um lið þarna á miðið tímabilí sko. já, já en eitthvað er reyna að halda okkur við þess að spá hjá þetta gengur eitthvað <laughs> <laughs> við erum alltaf út á sögur þetta er rók gengur í okkur maður. Þetta, ég meina hlutið þeir eru allir, er allir samingi, sko. Já, þeir eru allir samingi þeir eru allir óbeislaðir svona á sömrin það er, er águst sko er allir bara í híði. það er allir í hýði að vera að fylla upp í MBI algjörlega það er náttúrulega fólk það er náttúrulega bara þeir sem allra, allra mest desperate sem að hlusta okkur þannig að Þannig að það var allir að smella ég var að að hlusta á hérna podcast með hérna Sacklof og Amir Alhassan. Þeir já, voru bara að byrja að tala um bókmyndir og fíkmyndir ja. og einhvern veginn á podcastinu. Já, á, já. Já, ja, bara að fylla upp í, sko. Já, það er leika, þú veist, mikið að breytingum og nú, nú býðan menn bara aftur að sjá þetta, hvernig þetta gengur upp. Já, já. Hérna, Washington, við vorum ekki sammál um Washington. Nei, ég spáðu um yfir mér fannst þeir svona vera lið sem gæti tekið næsta skref og fengur Paul Pierce sem alltaf að vinnar og þeir byrjuðu rosa vel svo bara kom hann einhver reyðumerku ganga Já. og svo voruðu bara helvíti flottur í úsluðukeppni mm -hmm. eftir að hérna, Paul Pierce fór í PowerFortinn og veittu allanda bara góða keppni þangað til að John Vonum mittist Akkurat. Þannig að Æ, Þeir svona endur þú tímabilur svona kannski svona á frekar á, á svona góðum nótum. Já, alveg eitthvað sem á byggja á sko. Já. Og ég, en þú eitthvað bara eitthvað neikveðar og spáður undir? Já, já ég, ég held ég mun alveg af hverju hver, hver, ég gerði það. það. Ég gerði það út á nenni Já. Og, og, og, og bara ég sá fyrir mér að erðu bara meðsla vesa nó liðinu og, og og svona eitthvað ein það bara ég bara eins mikið og langar langara kaupa þetta liði þá bara það gerðist ekki hjá mér Nei. en en það eina sem er þeir eru nota að þetta er og er mér ógeðsjælega skemmtilegur. Já. Þeir eru framtíðin en en ég ég hef enga trú restina þessu liði. Nú er sú nota að en en þeir voru að bæta við fullt af mönnum þannig að Allot, Dolly, og Gary Neil og mm -hmm. Gaman að sjá hvernig hann kemur út. Já. Það var Brooklyn. Já. Þar vorum við heldur ekki saman. Nei. Þar hafði ég rétt fyrir mér. Já og ég sett það yfir 41 Há. og 1/2. Ah hva var staðar rekið? Ég hlýta að hafa verið að rekið sko að rabba Já. bara og og njóla sko. Já, ég veit ekki Nei, á hvað Sko, dýfðum í síru sko. Nei. Ég veit ekki á hvað liðum þú varst Nei Ég meina, voru, var eitthvað Var þetta lið að gera eitthvað fyrir tímabila sem að gaf manni vonur Nei. Um að þeirra var að fara að gera eitthvað Ekki það að þú veist Meina, 50% vinnillhultall í Östundeldinni á ekki að vera neitt áreg en... Nei, varst ekki bara að horfa á ekkur gömul nöfn þarna sem voru einu sinni fræg trúlega sko, trúlega og kannski, þú veist, maður eitthvað að tippa á að þeir eru kannski við það ekki, þetta er að um Williamson verið til heilsunar en, en áður að eitthvað svo leysum ja. en það en nú er lausur við hann reyndar en, en það ég er ekki að fara að setja yfir á þetta liðið held ég á nátturinn Já, það er enda spurning hvar stuðvilega verður á náttúrulega, sko ég, ég hugsa að hann verði bara í kringum 30 Já, heldur að fara svo lágruð. Þeir eru ekki meðnina bakurinn. Jerry Tják bara... er já, byrjunar bakurinn. Byrjunar pointkart, já. Og Joe Johnson og, og nefn að hann fari bara í smólforat og, og svo, já, svo er bara það er engið bakurinn hjá þess að Svo er bara að það tegjus Jón og Brook López og Brook López meðist þá er liðið sko, þá er bara Boston að fara að enda í veistlu og næsta ári sko með valréttin sem Shhh, er hvað þá er óvarinn. Þetta er rosalegt rosalegur business <laughs> Bostan Bostan með eitthvað í kringu 6500 valrétti já já. Er, já, já Spurning hvernig er fara að kassin og eitthvað að því Það hlýtur að fara að gerast það er fá einhver nöfn til sín Já Tjarlott, það er annað lið sem að svona Þar voru heldur ekki sammála. Nei, ég setti undir á það. Þeir í meina það var sett 45 og hálfur á þá. Um, ég veit ekki, þúlust, við þá var bara ástaða til Bjartsinni hvað þeir voru að fá Lenn Stevenson og svona og menn stóðu í þeirri meiningu hann væri ágætir sleikmaður en Ætli mér hafi ekki ætluu haf ekki staðið í mér bara þúlust 46 sigrar. Bara bara fyrir stöðu mikið. Já, væntanlega sko. Ég veit, þeim... ekki, ég veit ekki hvað ég var ekki þarna, sko. Nei, að þarna Nei, nók Þeir endi í þrjáttjóð þrjóð með sögurum Já, ég er endar Ég veit alveg hvað, ég, ég mank hvað ég var að spá sko. Það var basically sama lið Plúslens Stífjóð Það var bara einhvernig Liðið búinu var að spila góða vörn og var svona mm -hmm. einhver liðsild en svo bara kemur einhver eitthana nokkur hættin í liðið og það Já. er bara allt þegar í klassur sko. Það er alveg með ólykindumar. Já. Nei, ég var talsvert frá þessu. So hérna so lítum við vel út í næstu 2. Já, með Atlanta Hawks og Já, það, var, já, það, var það var er skífi. dásamlegt að. þetta er einkur einkur besti punktur næstu 2 við Atlanta og New York sem að vega sett í 40,5 á. Já. Bæði Þetta er sennilega einkur klikkað sta svefla sem við höfum séð sko. Já og mér fanns bæði frekar miki gefið sko. Já. Mut á sko Atlantur 40,5. Mm -hmm. Og það er bara einhver staður í kringum þess að þær toppuðu þá ári áður með meðal Horford. Eða á á á Horford segir. Já. Só hann heilan inn í. Þannig að Það hefði bara eitthvað meiri áttar þurft að gerast hjá þeim Já. svo þau næðu þess ekki, ekki það þegar við hefðum verið að spá þeim 60 sigurum sko. Nei, nei, við vorum að spá bara yfir spáum kæs, Sáum kannski ekki alveg, alveg 60 en mér fannst þetta að vera alveg, alveg gefið sko. Sama hérna með New York undir og 40.000 <laughs> Alltaf best að betta í sögu veka sko. Rósalegt og þeir vinna heila 17 leikir sko. Þetta var ég til í að sjá tölfræðana yfir, þetta betti í vegans. Þegar það hefði farið, þá var margir sem sett á yfir. Þú sagði, þau er vinna er færri leiki, heldur en Philadelphia. Já. Það er það er rosalega rosalega stert. Það er rosalega ond þegar stefnað var sett á Úslaðu kefnað fyrir tíðanbyggði. Já, og En þeir enda með færri í sýra heldur en heldur en liðið klúppur sem er að reyna að tapa. Sko. Já, já sem, það sem stjórninn leggur upp með það að vinna ekki leiki. Akkurat. En alltaf aldrei að segja um leikunin að þeir farið út á völlin til að tapa. Nei, nei, en, en stjórninn stjórnin ja, stjórnin stjórnin. teplir fram liðið sem á að tapa. Já, já, já. Það, er, þú Þetta er New York er búið að skandalisera uh, aftur og aftur hvað eftir annað undanfærin ára en maður er ja. vettur og toppa þetta, sko. Það ja, verður erfitt. Mér fannst þið taka, skrifir rétt átt núna með að taka Porsingis. Já. Ekki vera að hugsa alveg bara um næsta tímabil, sko. Um mitt. Svo eins og Michael Gjórdan gerði. Já þó að það sé New York þeir verða eitthvað tímann að byrja að, að reyna að byggja upp eins og menn sko. því þeir, ja, þeir er ekkit þú, þeir, þeir geta ekkit teki bara hérna eins og leikers gerðu forðum eða, eða... Nei, þeir eru búin að reyna það síðan þeir komist í útlít 90 og 9 sko. það, það skilja bara engu já, einu sinni útlítið já. eða tvei svar <laughs> já, eitthvað svo leys hrigalegt en því vil þér samt alltaf að, að trulli við New York Það er æðislegt, það er alveg dásamlegt að Það ég finn til með stuðnismönnum Já, já Ég ætlaðum öllunum ætla að Daniel Rúnasinn í stjórnum ljósmyndana, ég finn ekki til með honum Það er nú einn að skoðinu sem heldur mér nú í York og í grjótharðinu og Ég sendi honum reglulega í vetur ég samríkist Það er á Facebook ég... bara eina setningu ég samríkist Hann missi alveg hvað ég var að tala um. Já, það er það er ákveðnu tímapunkti er ljótt að gera grína af þem sko. Þú veist. Er samt ekki. Nei, samt ekki. <laughs> <laughs> Heri, það var að klúfa. Cleveland Cavaliers. Við já. 58 og hálfur settur á þá og við vorum grjótarðir í því að þeir fari yfir það þó að já. ég hefði Jú, ég haði svo sem ágætis trú á þem fyrir tímabilið, þar var ekki það. Já, já en uh, kjaldir myndu fara leikandi yfir þetta eins og bara tók lebrá sér frí já, 53 sigur já, tvær hugur eftir þessi ég treytaða þá voru þeir náttúrulega bara frábærir já það voru breytt að tveim bestu liðanum í dildinni og þessi tvölið endið úr slutum já, þeir hefðu trúlega trúlega farið í 60 já, 60 plus með að þeir eru sem sagt, verið með þennan mannskap Það er allt tímambölið. Já, ég... Já, það er bara... Líklegt. Það verður ekki ítrekað nógu sterkt að hvað stjórn Glífland gerði vel í að einhvern veginn í hússkupunum að klambra saman að þessu liði. Bara frábært mannusmenn. Algjörlega, sko. Beg til fyrirmyndir og svo eru við búin að fá núna Moe Williams. Akkurát. Þannig að lítur betur út fyrir næsta ár. Þegar hann reyndir eftir að semja við Tristan Thompson og, og hérna... og J.R. Smith. Já. É, en ég reykna með að þessi tveir komið sko. Le Lebrón á eftir að semja við Tristan Thompson? Já, já, svo er engin markaður fyrir J.R. Smith sko. Hann, Hann skaut sig svolti í fótinn sko. Og þanne hann kemur ekkert óvart út að hann kæmi aftur á einhveru ótdýru sko. Einmigt. Hann svona Ég. hann í, nýtist þessu gljúflandliði náttastlega best sko þeir hafa gefna við að gera eitthvað neitt eitt, þannig að það væri kanskje alveg skoðt fyrir að halda honum. Já og þú hann er ekki að, hvert er hann að fara hana? hann er ekkert að fara til san, san Antonio. Nei. Náknan. Er næst kemur lið sem að sem er er fastagestur í Únu hjá okkur. Já, já. <laughs> og þeir sviku okkur ekki. Nei, Detroit Pistons eh uh, þeir mega settu 36 og halvan á þá. Þeir enda í 32. Uh, Öru gír undir eins og svo eins og, og venjulega? Já, en þeir þeir nátt að byrju þig skelmvila. Sko, bara bara horror sko. Já, svo Látaði Jörg fara og þá verða nú mun betra lið. Já, en þá Þess, gerist eitthvað, þá kemur bara eitthvað í staðinn. Ke, bara Brandon Jennings, náttúrulega bara að sleitt crossband, nei, ekki crossband heldur. Hásinn. Hásin. Hásin. Sem er ótrúlega eitthvað skrítið. Já, Æ. og svo veist, kemur hann að Rennsjöld Jackson stórt, tekur við. Já, nokkuð stórt treyta mjög tímabili. Uh -huh. Það er mikið um manna hreifingar. Já, Þú eru að hlusta á, á Stanvann Göndi þegar um maður gestur hjá sakla óvinniðinum. Já, ég held ég sem að hlusta á þriðsvál, sko. Já. Það er bara topp þrjú podcast sem ég hef hýrt um æðinu, sko. Já. Hverfólta podcast, sko. Hann er... Það er alveg í sama flokki og Bill Simmons lari börn podcastið, sko. Nú, það er alltaf leys. Já, ná, já, Þú þú hérna, þú hefur trúað það að vera að vinna í lengd varnarleik og lengd þar ja en sko hefuru trúa á þessu plani sem að hefuru trúa að hann nái á svona boga til þokka leit liðanna í Detroit hann er að vinna hann er allana með plan mhm mm hann hefur vinnt eftir því svollega og, og, og svo þúist Hins vegar er ég ekkit því sem að Retchy Jackson séðan til að svarið sko. og hérna og allt það, en mér þetta podcast bara svo frábært, sko Stanvan Göndi, ég veitir með hann svo miklu að innsýn inn í hugarheynir þjálfara og hérna GM mm. í þessu podcastið, sko þannig oh. að þetta er rannig. gaman að hann á er... kallinum gaman að fróðlegt að hlusta á hann alveg eins og bróðir hans. Já, það eru báði tveir algjöfisnýlingar og það eru ekkert Já. að skafa hlutónum. Nei, nókulega. Það er mjög kannvælega metta það. Slú. Já. Það verður áhugavert þar svona. Það, það, það, það er ég sé þetta kópera þetta bara getað kópera þetta fyrir næsta veitur hjá Detroit. Svei mér þá. Já. Fer eftir, fer eftir í hvar sko línan verður, hvort það verður 36 sko að 5 já. þannig að geta ólíklegt að verði í kringum það ég hugsa þannig að blaða og svo endaður á subiðum slóðum sem er svo já en minna kannski aðeins fleiri vonandi og vangandi í vegna já, já hann er alltaf á réttu róli með að byggja liðvegt já svo kemur Næst hjá okkur sögufrætt lið sem, a, sem að við vorum ósamala um og, og heldur betur gaf mönnum langt nef, Bostans Celtics, maður. Þeir eru 26 og hálfur og ég hef undir á þá. Já. Þú ert Brad Stevens, maður, grjótarður. Sætti ég og þeir fyrir 40 við bjóðs nú kannski við því. <laughs> Nei. En, en, en. Hann, hann er bara ofgóður þjálfarið. Já. fyrir fyrir liðið í þessari stöð. Já. Bara að vinna allt marga leiki. Já. Það er, það má ég líka segja það, þanna nú er það eignlega bara treysta sko valhretti frá Nets. Já. Ekkarós, það er náttlæs sem Boston þar sko, þið þurfum stór stjörnu. Það, það það ríkir stjörnuleysi þanna. Já. já, ég heldi sko ég held ég veita ekki kort ekkur stór sé að fara að koma og að fá frá sko. Nei, var ekki í rauninni Kevin Love einu maðurinn sem var svona eitthvað eitthva orðað við á alvöru? Jó, ég veit ekki hvað til í því, sko Það er kannski bara Bill Simmons sem um að bjóða til? Já, það geti, get, geti verið, sko En hins vegar, sko, hefði inn á að drafta kannski eitthvað eitthvað rúsalega öfnilega nefnilega. Já, það er það getur orðið stór stjarna ég er til dæmis ekki að segja að Markus Martur verði stór stjarna ja, nei nei sko, er að tala um það aldrei sko hann er bara mjög solid leikmaður á þá er er alveg kominn með grunn alveg frábær grunn sko ja það er það er eitthvað af þanna nei er fullt af efni við sem er hægt til að gera það, það vantar þennan leikmann sko þust eins og leikers eru kanska komnum meðanna leikmann í til hans venna sem hann getur svo tekið við. Já. Því kefli er almennlega og, en, og en... sama eins og minni Solda sko þeir eru með tveir leikmenn sem geta verið stórr Í það minnsta sko. Akkurat sko. En, en ég sé engar svo svona leiðs kandidat í Boston þeir eru er er nálægt eins og talað er um eiga þeir nálægt 6500 draft og Akkurat og náttúrulega því með fleiri draftbygg sem átt því meir líkur og skorir eitthvað. Algjörlega. Sérstaklega þegar netts eru svona góði við því og bara levaðir draftbygg, unprotected. Og, veist, og Billy King er ennþá með vinnu. Þú, hérna sem svona draft sérfræðingur hlaðarpsins, manstu eftir hvenar hvenær sáum við vitlausari díl síðast í, í NBF-leildinu svona að þessum að, að þessu kalipir má segja mannstu þarf ekki að fara eitthvað ára tvíi bara aftur í tíma sko að er náttúrulega fullta dílum sem líta út í upphaga alveg svakalega illa eins og, eins og að það er nú frækt hérna þegar Pokassol fór til leikas þegar ég hvað mig í brán og og og eitthvert valrétt og eitthvert réttina af einhveru marka sól var kalla kalla hérna mikla. Já. Og ég öskraði meg hásan yfir þí árr eftir árr. Já. Suðu suðna svæði má ekki til að minnast á. Nei, sérstaklega sko það það sem má ekki gleymast sko að Þetta var á þeim tímum sko þegar kappspessi var aðeins verðmætara. Já. Þeir losnuðu við sér að gasol undan kappinu, fengu inn sakkrandol fyrir ekki neitt og fengu inn markasol eitthvað að næsta tímabili. Sem er þegar bara framtjæðis leik með Já, sem var á þessum tíma sko þeir vissu alveg hvað þeir voru að fá. Já. Þannig sama ár var þannig að MVP er jörullikt. Já og og þeir og þeir þekktan þarna. Já. Þeir þekkt þekta þá bræður þarna. Já. Þannig að, þannig að þetta var þetta er svona freight trade sem þegar líður á breytist að. Já. Er því ég heyrði af þessu Nets Brooklyn tradei. Já. hugsaði ég bara guðmi, hvað hafa Nets að gera? Sko? Ég sá hvað þeir að gera, en ég hafði enga að trúa þeim. Ég voru að fóra wall-in á einhver bara... ár. Já. En ég hafði bara ekki trú á, sem sagt, Joe Johnson og Deron Williams og, og hafði heldur ekki trúa því að, að sko, kemur Garnett og Paul Pierce muntur bæta þá við. Nei, þeir veru, þú veist, svona, Ja. mistu hvað því Garnett þá svona. Já búinn að vera já, að fara að minnka táknum í húnum. Já, og svo er, voru bara þessir valréttir náttúrulega 2014 ég, var nú nokkuð vissi um að það er það ekki sérstakur valréttur 2016 ég var ekki alveg vissi um það, en ég var eiginlega alveg vissi um að 2018 er því mjög góður valréttur já. en það, eins og þetta lítur út í dag þá virðist bara vera að 2016 og 2018 verði báðir mjög góður valréttur. Það geti alveg það sko Svo með eitthvað skipta 2017 Já Þannig að Þannig að Nets er Pælingin hjá þeim, þeir voru bara Nets voru bara að go Manchester City á þetta Já, þeir fóru bara Ólin Já Spyrt no expense Já, veistu Mér fannst það allt í lagi að fara Ólin En mér fannst þeir bara Og mikið af alrétt og sem voru að fórta Já Það er eitthvað en þe þeir það er eitthvað en mér finnst eins og eins og eins og vægi þeirra að aukist einhverju löta vegna síðust ár, þó að, þó að þessi dröft síður rosalega með sjöfn að, að þá er það nú einu sinni líkillina að velgengni hjá 90% af leiðunum í þessu er að fá þennan leikmann í dráttinu? Það líkuði það 90% að, að, að þessu sé efni sko. Fyrir svolítið á það? Já, veist. Þú, Þú veist, að... eik, veist ekkert nákvæmna hvernig leikmenn koma til með að þeirra. Nei. Þú veist ekkert til með myndsli og svoleiði, þannig að þetta er alltaf en náttla því fyrir sem um mátt velja í dráttinni því meiri líkkur eru að þú séta að, að þú fáir leikma til dæmis eins og eins og Antonio og Davis sem Akkurat. var bara franska leikmaður og sama eins sko. og sama eins og bara Portland leikmaður Greg Otter. Já. Þá voru allir af bara af bara tala um sem franska settir í mm -hmm. sko 20 ár. Já. Þar voru samt spurningarmerki sko. Já, ég meina men sko þúist eins og eins og tíknendur Simmons bentir rétt til að, að eins og 60 maður og og sem samt já einhver einhver með með me þá getum við kanskje að og eitthvað svona. tíman og teki semsa tímdanka. Já. Útjá, það var alveg vita að hann yrði fransæis leikba. Sama með Jackie Lönnúl. Já Chris Webber. Já. Þetta var allt svona stráka sem var þá bara eiga komi engin. Og LeBron James það komi mm. engin annar til greina á á þessum ári. Sem pikkum um breitt og nokkuna. Allir þessir leikmenn þá voru meistarlar með Chris Webber. Allt aðla. Það var eins og það var. Já. Herðu næstalið hjá okkur Þetta var nokki mikill út út úr Nei, nei, þetta var bara Þeir uh, Orlandu Þeir, já, Orlandu mænti 28.5 Það var Það stóðu okkur vel Þe, Já, þeir voru bara mjög nálægt spám já. Við erum báður undir já. Þar En það e, e, var ekkit Ekkit annað að gera En að spáðum undir er bara, nei, okay. Þetta er ungt og leikur sér Já Veistu, þeir eru bara, eru réttir átti og nú óöfnir nýleiðir að það meittist og misti svolítið úr. Mm -hmm. Það er nú eitthvað að vera að tala um hann sé búin að fá stökk, sko, allt í einu. Alfred Beaton, eða? Ja? Nei, hinn, hérna, Goodwin. Já, en hérna, Aron. Heitir hann ekki Aron Goodwin? Nei, Aron, Aron Gordon. Aaron Gordon eru á rétt. Egua svona leiðs? Aaron heitir hann allva. Já. Að ég er svolti hrifinn á hann. Já. Hafa verið talað um að hann væri kominn stökkskot og hefna. þá er fjandinn lausir. Já. Hann, er... að, hann var með allt annað. Er hann alveg svo skemmtilegur sendingamaður og og svo. Já hann var svo mjög félagur. Já. Þannig að það er framtíðin er nokku björt hjá Orlando. Já. Og það er svona það er spurning. Svona alltaf að fengu er þú veist hinn evróskar JR Smith sko. <laughs> Já. Þessi viltu, viltu að Orlando fari reyna vinna. Ekki núna heldur næst. Já, eitthvað Já. Þá farið svona Þá fari svoð Þá ættu við... Þá fáður ekki að vera litli lengur. Á... Nei, þá ættu nú að fara kannski að ná sér í ykkur að Maður er reyndi að kalla sem getur hjálpað um að vinna það. Jó. Philadelphia 76ers. Þau svika okkur illilega. 15,5. Já, við, við heldum að þeir eru bara 8, 7, 8, 9 sigurum. Ég segi það nú ekki. En, ég held það, sko. Já, ég held ég myndi nú kannski ná eitthvað meira, en átjón sigurðar eru raunni glæsilegt með höfið. Mið, sko, meða við þá hæfileika sem bóðið var upp á Algjörlega Það sýnir kannski hvað Þjálfarnir þeirra er góðu, sko fæ, Færi það til að spila vörn og Og spila fast, sko Já Og, og, og það er að margir tal um, sko Að það hafði ekki verið auðvesti að spila móti, sko Nei, það var það Það að að var nefnilega Þeir börðust allir og já. Vilt líka hérna Jason Richardson hefði talað um það sko hann hefði verið gaman að spila með því hann kom tilbaka henni til, til restinn Allt í ennum Jason Richardson hann að spila NBA korfbolta Já, fíu árum eftir hann spilaði síðast <laughs> Já Já hérna, uh. Já, hann hérna talaði mitt um það það hefði verið mjög gaman að spila með því Hefur þá var bara eitt lið eftir í austrinu sem að fór uh, illa með mig já. Jason Kitt fór illa með mig Mér lók í baks 24,5 sagði Vegas ég sagði undir, þú sagðir yfir þú hafðir rétt fyrir þér fyrir runnum 41 leik Já En, en uh, Ég man ekkert á hverju sagði yfir Nei Það er heila góð góð spurning sko Þeir, Það skipar á það mjög fundist stöðullin og hlár Það eru trú að kjötið eða Nei, hafði nú við lengi að trúa honum þessum þjálfara, satt best að segja. Nei. En kannski var þetta eitthvað svona, veist, þeir voru náttúrulega, unnu náttúrulega færri leiki tímabili áður heldur en eitthvað einhvern veginn. ég mena voru ekki. Heldur við gaf til kynna, sko. Já, ég mena þeir, þeir, Voru þeir ekki liðið í deildin áður að voru aðverja? Jó, jó, þeir samt stemdu henni stemd úr Úslandukeppina, sko, þeir tóku svona létt að núið á. <gallt> og hérna, og mér fannst svona, ég heldi þetta hafði bara verið svona tallægisk hjá mig, sko. En mér hafði fundið sko bara 24, sko, um 5 það lár. Já. En, en ég, ég verð að við kenna, ég sá ekki yfir fjör, áttið vinni í hlutvall, sko. Já, bara nákvæmlega 50% vinni í h þeir verða verið að í sá það ekki en hérna við við vorum svolti skepstískir á þessa breytingar sem hann var að gera var það ekki báðar því bara má að segja við vorum ekki drósar. Ég held hérna, fyrir síðast tíma spáði ekki mikið um í locki box. Nei, vissulega. Nei, ég ætti þetta. En jú jú, er alltaf Williams að fá hann skoða meðan hann leikur. Já. Sko, þetta sem voru með að bara spila eins og engill og já, já, ég er ekki viss um að, að að hann sé eitthvað svarið sko. Nei. Það hérna En hann náttla fittar inn í þetta þessa hugmyndarfræði sem verið að gera sko, mm -hmm. langir og allt athletic og góðir varnarmenn. Mhm. Mm en hann er náttla sko Ricky Rubio lílegur skotmaður sko. Já, nákvæmlega. Hann er skelveligur skotmaður. Já, veistu, og er er ekki, veistu, er ekki creative sjónanlega eins og Ricky Rubio ekki nálæti. Nei. Hann, ja jemið veita ég ekki alveg hvort að hann sé eitthvað svarið. En það er svo að það er að verða komnir nokkrar ansi forvitnilegir ungir menn þarna. Já þetta var semt three way trade. Það var sem sagt Carter Williams fór til Milwaukee. Já. Brendan Knight fór til Phoenix. Mm -hmm. Og Pick fór til Philadelphia. Já eins og venilega. Já sem, það er leikerspikkið á næsta ári sem er Já. top 3 protected Já ég, Sko, ef ég hefði verið milvokkið þá er ég bara að vilja að gera deal beint við Söns Já Bara að vilja fá pikkið og láta að fara Já Veist, og svo eitthvað, eitthvað svona throw in salary cap eitthvað Hefur þá er að verðsturdeildin góða? Já Þar voru efstir á blaði hjá okkur San Antonio Spurs með 56 og hálfan. Meistararnir þá værandi? Jóh, jó. Eh, við spáum báðir yfir. Við sjáum yfir báðir. Kanski kanski bjart sinn, ég veit það ekki. Nei. Fast líður eins venjulega bara. Já, ég er bara ég er alls bara vor ekki nóg góður á síðast tímafelli. Nei. Um, ekki að... miða við leit, þú það er verið basically með sama lið sem meistrar og Það var svo sem vita að Poppa wit myndi hvila, stjörnurna er eitthvað, svo var Tony Parker miki meitur og ja. Hann var ekki, hann var ekki í úrslutakeppninni sko. Nei, svo þú vissu, Patty Mills var Þú esto hérna svo tapað fyrir New York afn eitthvað já ja, rétt áður en við að keppnin byrjar. Já. Það það aðeins að varri ekki nokku vissu um þetta. Töppu hérna New leiknum og ja töppu New leiknum sem skifti máli og ja. Mig fanns bara mig fanns bara eitthun heil allt allt svona ja. Allt þetta vera svona merki um það að að væri ekkert að fara gerast. Já. Það rendist rétt. Símuur og var annað leið sem að náttúrlega var á kolvillusum staði í topplunni og kláum að settu 57 og halvan á þá og, og, og það hefði mér góð í eðlilega árið þótt nokkuð örökt yfir bara Já Og við settum Svo... báður líka yfir á það Já En niðurstaðan var 45 sérar Já, já það er bara Það er eins og það er bara þegar MVP-inni er bara meittur allt sísunit. Já. Þá, þá gerast þessi hlutir í vestu strandinni, sko, þegar það, það er við deil. Það er að gleyma því, sko, það er, veist, eða bara búin að blokka út að, þú við þurfum í alvörinni að hafa áhyggjur af kefndur sko. Það er efni ástæða til að hafa áhyggjur af löpunum á, sko. já, já, já. já verður fróðlegt að fylgjast með hvernig hann kemur tilbaka. Já, og hvernig þú veist, þetta þegar svona stórir menn eru farnir að bráka bein, hafði mjög líst aldrei fjölda það. Nei, þetta er, já, ekki, já, þetta er einhvers konar sprungur í bein. Já, það er ekki. Þetta er mjög. Kjóma ekki vel? Nei. En við skulum Þeir skulu vona á það. Ég meina þar nýr þjálvari þar og varðar nýrar áherslur. Já. Já þeim í vetur. Ég ég aðeir. Ég veit ekki. Veit er, ekki með það. Er þetta olin season? Þurfa að verða meistarar til að hægt að dúrað það áfram. Ég veit það ekki. En það, heldur að fara ekki. Það vera ekki meistarar. Í ég, ég veit ekki hvað er það stjórnar því sko hvort hann kemur að það en, en en þú veist það er, það er all in já svo líði og búið að vera síðan það fór í fanál finnst mér sko, þetta náttúrulega ef annar önnur stórstjarnan er að eða, eða ein af þreymur stjórnana vera dettur út að þá náttúrulega það að að að að... Að fara þær ekkert en finnst þið að vera vottum að vera að fara all in a, að skipta James Hartin burtu fyrir Kæfin Martin, þið erum í lamp og valrétt. Nei. Nei. Það er ekki, ekki og ekki og ég meina, þú veist, og móka peningum í hannes kantur og eitthvað, það er ekki það er ekki, þú veit ekki að fara að gera er, alveg hluti á því. Mér finnst það er mjög questionable move. Hvað verða við það? Það er bara... Skil það ekki alveg. Þegar er þú veist, ég, ég skil hvað þeir að hugsa en, en samt ekki, sko þú veist, það ég meina hvort sem mann byrjar eða, eða verður á bekknum að það er alltaf miklu betra fyrir hann að vera bara á bekknum og kom inn á og, og, og vera bara fyrsti option og skorinn og vittlesingur á móti, móti backup centerum, sko en og hann er svona andstæðan við uh, Síðan Adams Já, síðan Adams sko, en, en hérna En ég held bara Ég held að þessi drengur er aldrei eftir að vinna Ég veist það vera að segja svolítið um það sko að hérna, þegar mér skipti burtu frá Júta þá fer leiðum við úr því að vera eitt lélegasta varnarlið deildarinnar Í því að verða besta Þeir voru, voru án gríns lélegasta varnarlið deildarinnar ár, árið áður Nei, sko, fyrir skiptin voru yfir eitthvað topp fimm lélagasta varnarlitildarunar. Já, og árið áður lélagastar Já. varnarlitildarunar. Já, og svo losaði sér við hann, fá ekki neitt í staðinn. Nei. Ef maður settar út í gófært inn í mörnina. Og það verður bara eitt besta varnarlitildarunar. Svakalegtinn. Það segir manni tveld. Það segir manni hvað kant er lélugu varnarmaður og segir mann hver út í Góbertu Já, ekki bara það sko, heldur heldur það, það sko það, það það sáust greinileg merki um það eftir hann fóra að, að það sko léttist yfir klefanum sko. Já, svo svo, já, svo erum við slíka Hann var svoltið svona bara albatross sko. Já, svo svo var vörnin í Oklahoma, hún var hjálægaru að Þar fór, þar fór reindar í baka, hann var eitthvað að smeytra endur í restina. Já, og, og kantar canter kemur inn í staðinn og á sko töl tölfrælega stig mjög falleg tímapil næst við 20:10. Held <laughs> ég betur. Það bara að skila það ekki í sigurum. Já, ja, pappírónum, ef Hannes Kant er á að geta að spila með einhverjum leikmönnum þá er það með Adams og Ibaka, náttúrulega. Sérstaklega Ibaka, sko. Já. Hann er Ibaka, er eiginlega, sko, sko, einn af fáum kvörabaldóminum í heiminum sem, a, sem er kjöruin til að spila með Hannes Kantar í því að... Já, hann er góðu sem þannig Power Forward. Já. Hann getur hreinsað, er... upp, hreinsað upp skítin eftir hann og, og teikta gólfinn í leiðinni Já, það eru er mjög fáur svoleiðis leikvæðin í veldinni Alltaf betur já, Hann er, er þyngda sem að vera í gullipöldurinn Já, já En næst, næsta liða blað LA Clippers 55 og halvur og þeir vinna 56 og við séum báðir yfir og lítum vel út Já, er vel gert í okkur Uh, ég hjáltað að Clippers myndu vinna 62 3 og 4 leiki. Ég hjáltað að að að uh, þetta erði svona soldið árið fyrirra sko. Þeir þúst þú undir St. Dock að þeir tæki svona svaka regular season eins og Boston tók sko. Ég hjáltað líka. En það var nú ekki alveg en en uh, Og þetta meiðsli þar eins og all staranslar smá meiðsli hjá hjá hérna kleik griffinn en en frekar enn að velta sig upp á fortíðinni með með klippusliði eh ég ve það, það kannski eru þessar breytingar hjá þeim og þessi mannskapur sem að dok griffus náði einhvernig að krafsa inn kannski ekki besti bekkur í heimi og kannski ekki besti mannskapur í heimi en að með við mann sem var bara bókstaflega bara handjarnari fyrir aftan bak eitthvað neinn hvað varðar þúist options í í leikmanamálum að að þeir fara frá því að sko írunni missa diandre jordan og og sitja eftir í ruglinu að það náði er eitthvað neinn að snúa því við og, og næla sig í leikmenn sem að gætu nú bara gætu með smá hefni bara að hjálpa þeim alltaf að meira en þetta rusl gerði í úsletakefni Jú, jú Hvernig listir á, á á að mjög hefni með það að Pól Pírsk kemur þarna á ykkur um, sam og ekki í neitt samning Svo, svo ná þeir að treyta fyrir Lance Stevenson láta Spencer Hoss fara mm -hmm. sem hérna, gerði ekki neitt fyrir þau fyrir það Nei, hann bara er ekki náðin í hjótakrifus Já, og, og hann átti að vera ykkur svona stretch four, stretch five mm -hmm. Og hann bara gleymdi því að hann gat hitt ríkjastífa og Já. Misti allt sjálfstraust og Valgjölega. þá að bara var það búið En nú væst sóu fáir af Best Jónsson sem já. er svo 3D leikmaður. Mhm. Mm hann gæti hjálpað þanna að það er allt. Og svo fáði Josh Smith. Já. En svo sé ekki ekki World Beaters en en þetta Nei, er bara mannabeckur. Þetta er upgrade sko. Með, já. Meinist það? Þú sést Já, ég vil. vor mér einn varaman sem hann kunni Já, já, já, já Þú þurfa þær ekki að treysta alveg á á hérna Jamal Crawford sko Nei, sem Baklum. sem nóta benni þýðir ekki neitt Nei, það þýðir ekki að treysta á hann en hann er e e góðu luxus Hann er flottur flottur í döldakefni Já, veist, og allt er ekki fínt að geta hent hann minna á leiki með úsleðakefni, þannig hvort byrja hann heitur og vinnur leikin eða það, þú keipur hann út af. Já. Það er svona svipað lúxus eins og Golden State Eagles sem er David Lee. Já, kanski. Ég myndir bara, ég heldi ég myndir frekar vera líka vera með David Lee heldur en Jamal Crawford. Ég var mann ekki, þú sést gaurinn að skoða að skoða, að skoða tölfræðina hjá honum í úrslitakerfinu. Já, þú sést eins og Er ekki palllegur. Fyrir, fyrir þetta klippusliði væri betra að hafa David Lee heldur en Jamal Crawford. Já. Takségja. Það verður áhugavert að fylgjast með þeim í auðvitað. Já, já. Spel líka, það. líka Hjúston. Þeir, þeir settu 49 á halvan á þá og og við séum undir báðir og já, það bina 50 á Já, ég held að það er nú eitthvað persónulega að hattra okkur að dæta á, á, á Já. Og, og. hann ætlaði að brast okkur ekki. Nei, hann gerði það alveg ekki Við skáðum í að... öðruglega báðir að, að hann eru ekki bara til vandra að heldur eru er, er meittur og, og hann stóðst vendingar okkar hvað það var en en James Harden var bara ekki tilbúin að og kefum að kegild þeir voru bara ekki tilbúinir að að samtíkja þetta? Nei, það bara komið ekki greina ja, Það er alveg rétt Þannig að uh spá spáein okkar sko rættist en samt ekki sko <gjum> <gjum> aðgeringin sjó og sjúklingurinn dó sko hann no, no. var svolti svonais sko. þetta þetta, þetta var svo flott já okkur eitthunn ein en en þú veist þetta var einn af þessum spáum sem maa var fyrir okkur sko ja marsan rétt ja portland þeir setta 48 halfunn á portland og það fannst okku báðum látt með já, að fá liðið já, leik á á flottum nótum í rúnnunni árið árið áður, áður kanskje fyrir utan þær sanatóníus lát aðraðum en en ja og okkur fástir vera aðeins fara í rétta átt ja og, og og þeir voru það alveg klárlega svo bara rétt í ruslugu efninu og fáir af flalo og og, og bekkurinn aldrei betri og akkurat þetta var svo að darkhós og við, já, við svo á alveg mér. alveg bara gera eitthvað í annarum fyrir þessum já en svo bara kortir í úrslöðu kjenni þá slítur best matthjús hásinn og þá náttúrulega er það búið það er bara og það er sko og þetta er bara búið með stóru bíði sko. já svo bara 80% af af þetta byrjaarleigun kemur ekki til leiks á næsta. Hva hva gerðist hjá þessu félagi? Það er ekki oft sem maður sér nei, svona bara. Nei, sko, ég er alveg 99% viss um það þegar að vita það að LaMarcus Aldridge kými ekki aftur. Það lak út sko. Já. Og, og þá hafa þeir bara farið það, þú veist, við viljum bara byggja kringum Lillard. Mhm. Mm Skifta batúm fyrir mjög efnilegan leikmann. Láta Vesli Matthews fara Nei, að hverju... Lét hann fara, aðeins Bu, kannski... skur ekkert í ja. Nei, en... en Böðu ekkert í Robin López? Þeir eru það ekki... Mér, fyrir Ejó. mér eru bara, eru er þeirra... Myrðistir hafi vitað hvað var að og hafi bara ætlaði að taka uppbyggingarar Ég held bara, sko... Ég veit ég er Homer en þú lætur vesli Matthews ekkert fara e sko, ef hann er heill Nei, þeir bara þú veist, hu hugsa, þú... hugsa sem svo að það er of mikil áhætt að fjórfeð stíum Já, ég skil það, en, en, en ég er að meina ef hann, hann hefði ekki meðist Láta það er hann alltaf ekki tvar Nei, ég mena þú þú veist þú, þú ert rosalega vel settun með vesli Matthews á vængnum hjá Já, ja, ég er alveg samarlegur í því. En, en þetta hann, er bara að Ætta, hann er svona svo, svo sniðinn í nútíma korrúbolta. Ja, ja, það er svo... að spila vörn og gera ekkit annan að dæla þriggjastefskotum alveg gjössanlega eins og að fóða borga fyrir það. Já, já, hann bara var frábær Tók í þessu. Það er tekið best í deildinu. Svo hérna er nú að reikna með hann hérna, heitra ekki Macallum, já að hann kom inn sem góður bara shootingart. Já, hann hann var að sína flotta hluti, hann var að skora fullt af stigum hann ja, sín, sína og getið sluti, sko en þannig að, út á þeir eru kannski að taka síðan á honum sko. Já, ég ætla að sé alveg potentialar, sko Já hérna. Já, þetta er þú veist, var finnur til með stuðnismennum Pállan sem eru margir á klaganum þetta, þetta lítur að vera rúsalegt dörnhofmaður bara allt í hennu bara að ja, neður bara hætti við já já en það er veist hvað átti við að gera það átti við að, að halda sama líði áfram og ekki leið margur svolítið það er engi framtíð í því þetta er erfitt Þetta er erfittu að eiga. Um ég að það er samt eitthun til það væri ekki eins og væri ællinn á þessu liði. Það er ekki eins og það væri allir 35 árs á þessu görrun. Nei, nei, nei veist, þeir bara eru með þann liða. Það er ekki fara þá er þá mm. þá er betra að, að vera í MBA vera lælegri í eitthun tíma, byggja upp. Já. Þú veist, taka 2-3 árr og og og byggja upp og fara svo að safna reynslu. Veist, og lillleirst er það ungur að það við getum alveg gert það með hann og Von Lee og McCollum hugsa málið fyrir Akkerum úti fyrir Reykjavík bara já, já. pælaði hvað Anna, að gera Annað þriðja árið eru þeir eitthvað Já Er þetta víta hvað hann er að gera? Það vona honum að hafa ekki tóttið þessi ósköp í huga hérna. brjóti upp þetta drulliskemmtilega lið Já Heru, Þá er það mestararnir Já, meistararnir við sáum þetta sjálfsögðu fyrir Golden State þeir settu 50,5 og þá Og það var einhver sem spáðu því undir Það var einhver sem setti undir á það og ég get sagt þér af hverju fíblið setti undir á það það var af því að fíbliðinu fannst komin tími á að, að meðsla draugurinn ja alveg alvar rétt alværi sérstaklega hjá Bókod og Curry. Já. Þeir gávu langt neðr. Þeir voru hérna frískasta leiði í deildinni. Já, já, allan veturinn. Já. Og ég þeir eru það mikilvægar þessi þessi tveir ég sá fyrir mér að þeir myndu missa 20 30 leiki. Annarræra jafnvel, þú vissu, ég og þar með fann ég út að þeir færhundir, já færhundir og ég... finna 48 nýju leiki, sko en... já, já, ég hérna ég var ég man alveg að okkur ég seti yfir, sko ég, mér fannst vera svona allt í rétt átt já. í uppbyggingunni að fer engin frá þeim, en þú hefur þá trú og stíf Körf, sem sagt og, og svo fengur John Livingstone inn, sko þannig mm. að mér fannst svona rétt skrefið vera vinna fleiri leikiheldur en árið áður mm. en ég er að ég kenna það, ég sá ekki 67 leikið að meistaratitil fyrir því að bylið sko. en hvernig sástu hvernig sástu þú fyrir þessu raðningu á honum og... bara bara svona alltaf, ble. Bara. nei svona mér er alltaf fundist Stíf Körf vera sko Hann er klókur. Klókur uh veist, í öllum þessum þáttum podkæstum sem að er síðan þá kemur aldrei neinn neinn frá honum. Mhm. Þvist allt allt allt allt í grundu sko. Oh. Að, já. Þanne að ja, ég hafi hafi sko, meiri trúan um heldur um Mark Jackson. Já. Oh. Men hann hann þvist hann var allan að það klókur sko af allti Golden State fram í New York Já. Já er hann komst að bara ekki Bara 50 sigrar þar í nákvælla í mun sko. Hann sinnulega lettari ákvörðun fyrir hann að taka hann að sleppa því að drulla í þennan vaknar. Já. En en hann það er skemmt frá því að segja Steve Kerr átti bara fullkomnu fyrsta sísón í sem þjálvar í NBA deildinni. Er örugglega örugglega bestasta bæsta fyrsta season allra tíma ja, Ég, það er það líka bara ja þetta var með þá þjálvara á fyrsta ári ja í í sínum deildakeppni og og svo að þú þar að gera leiðar meistruna er bara líklegt ja sko. ja þetta svo fengið góða hjálp já, já, já, veist, það það er nú að þekkjast nú alveg að þjálvarar á fyrsta ári hafa gert leiðar meistaraar sko en, en, ekki með þessum látum ekki með þessum látum sko eð sko þjálvararar komið inn í inn í liða á miðju seasoni og orði meistarar. Já. Með þessa Pat Riley hann hefur gert það tvisvar. Já. Akkurat. Kom inn í leikaslið sem var meistar í 82. Kom inn í það á miðju seasonu. Já. Ef var reikin hérna Paul Westby. Magic Rack Paul Já, svo Rak Hattar ælý rakst hann og göndi og réð sjálfan sig okkur átt mæja var mestar í 2006 ég mæja þetta mér fannst það ekki ekki mjög famalætti á honum kallinn. en hann bakkaði upp en svo já, já hann er búin að kopa öllum sínum liðum í úslit NBA og raunni bara ótrúlegt að hafa ekki unnið mennum jork sko Ég minnist staðekki. Þeir voru 3-2 yfir á móti Hjúst. Já, ég fannst 3 bara miklu betra lið. Já, ég séi það að það var 3-2 yfir, þá átti þig að geta toppa. Jú, það er alveg hægt. Nei, liðið var svo jæfn. Þeir voru það, ég menn að var bara mökkað upp, drulla, já. drullað. Já, út. En þeir voru, þetta var vesæla sterkt lið hjá ekki. Heyrðu Memphis en Það var líka kannski bara út að þetta var New York svo heldum línunni erna, ekki, í þessu podcasti og raunum Mjög rétt hjá þér og... það var náttúrulega bara því að þetta var New York já. það er ekkit anna Memphis Memphis Grizzlies, 48 og hálfur og þeir unnu 55 Anna skaut ég mig eitthvað í fótinn Já, hvað er fyrir því að þeir myndu fara undir það? Að, að, að, að þetta þetta hérna þetta era væri bara búið þetta grættum grænt ja ja ja sakrandólf bara gamall fætur og, okay. já, og bara markasól bara sá ekki alveg þessa bætingu hjá honum akkurat tarna á ferllinu sko nei eins og sóknarbætingu sem ja og hérna Alla, skiptur, styrktur, bekkinu, svona, uh -huh. það var alltaf skiptur styrttu aðeins berki bekkinn og svona aaha þetta var svona allt eitthvað aðeins betra heldur en ég reiknaði með Já. og og þa þa kostaði það nei ég var undir og svo er menna eitthvað en þá að, að tala um aðeins undanfarin ég veit ekki hvað marga ára en er að tala um að, að ekki þúlust don't sleep on memphis sko, það er að styrkja bekkinn og og eitthvað Það er aldrei langt í einhvern veginn Nei, sko ég held að eins fyrir næsta ár þeir eru einmitt búin að styrkja að fengur alltaf hann að brenda right fyrir Costa Kúfus mm -hmm. Og ég, það er nú bara eitthvað svona lateral move sko. Já, já ef, ef það Jó, það er eina sem er að Costa Kúfus er dýra Já, það eru svona öðruvísi legmaður Já, það eru öðruvísi legmaður En uh, ég held að skipta ekkert líðinu, skipta ekkert líðinu máli fyrir líðu, hvor er nú um veist, þriði maður í róteyringu eftir þeim vannaðar bræðrum. Nei, en svo náttúrulega, þú visst þú það að miðslega og Mike Conley var náttúrulega ekki að hjálpa þeim Nei, nei, nei, nei ja, sko. En, en það bara eitthvað, en það er bara yfir alltaf vandað eitthvað að upp á hérna. Já. Það, það vandaði áfram. Va, það Það sé ekki fyrst og stað. Væ, er bara alvöru þriggjast eða skiptur, því miður. Þeir eru Dallas Mavericks, styrdjúr níu og hálfur. Og við þeir báðir yfir. Já. Af hverju í úskubunum við við báðir yfir? Þeir runnu 50 leiki. Bara út af því að þeir eru Dallas Mavericks og þeir eru alltaf gott í ánvel. Já, þeir eru með úkesslega goðan þjálfurhá. Og... Já, og þeir eru með dögnu og víst ekki og skora 20 st Já. Men það er verið að janta sem fvíll leikmaður og Montelli skora 20 stígur í leik og. Já, vel, við verum ekki verið svona. Það var náttlæ að þeir þeir slóttuu þeir slóttuu svo vel árið áður að, að eina leiðin sem var stoðu í mestrunum. Já, ætla að hafa ekki verið það sem að sætta í og <laughs> eitthvað eitthvað svona leið sko. Já. Svona náttlæ að þúst þessi skipti þarna fyrir Rondó. Já. Og, og allt í rök. Þá var urðu þeir allt í enn Já. Og Boston all... betri. Já og svo skiptu Boston Jeff Green í burtum og urðu þeir enn betri. Dallasur uh, fór frá því að vera besta sóknarleit deildarinnar. Eitthvað niður við. Já, þá eru þeir bætti sig eitthvað örlíti varðanlega, það bara, þetta var ekkert. Og Rondo er bara hann er bara krabbamennsku ja og sacrament og hann með 9,5 milljónu. Verður það maður góð. Það verður, það Eitt verður. Það verður rosalegt season. Það verður. Verður ja. gaman að fylgjast með. Sacrament. Þú sért égóinna, George Karl, Ronto, DeMarcus Cousins. Og þúst og og ég meina, þúst Rudy Gay. Ég var, ég var að vona djósmið myndi fara til sagt Þa hefði Það hefði verið svo mikil draumur Ég veit ekki bara Sjá djósmið þó rútið geisamölli það, það, bara... það hefði bara eitthvað gerst Gunnar Það hefði bara eitthvað þurft undan að láta Hvað eru við bótt að guðnir leifa þetta ekki Það hefði verið svakalegt Það hefði verið það er draumurinn minn að sjá rótikaí og josmið saman í Já. Það er aldrei vetur um nema ræðist við að, að josmið skiftir um liði hverji ári núna. Hann á natla uh þá svo að byrja að kvóta laterally um daginn svo kallast kann, kanski að. að tala um það í samtal við fjölmiðla á dögunum að að hérna það væri erfitt að draga fram lífið á þessum skyttnu 7,5 milljón dollari heldi hann sé með. Já. Í ársslun. er 1 milljón. hann hann hann börn. Það er 1 milljarður. Já. Íslenskar krónur. er Já reynt að skoða efan á börn með einhverum kærlingum hér og þar. Þá er það að sko ekkert sama meðlægi eins og hjá öðrum mennnum sko. Nei, ekki en bara meðlægi hjá þessum köllum er er ekkert grín. Nei, nei. En veist, þú, ert bara, er, unum, þú ert bara unum, ef þú átt fleiri en tvö börn sem þú ertu að borga að meðla þú ertu bara brók þegar þau eru að það náttjóra Já, þú, ef þú áttu eitthvað pening þá þarstu bara að borga já, þú er bara, bara 20 miljónir á viku í meðla sko. Já, kellingarnar hafa bara mjög gott á að láta barna sig þarna að ykkur um sko Já, sömur En hef, mér er sama, sko, ég veist ok, hann á börn og ég var nefn með konunum sinni þá er helmingunin af þessum peningi er eftir. Eða ég meina að þetta er Sen er búna að borgast skatta á allt þetta. Það er vel af sér, vel af sér ryggið að, að láta þann út veru sé sam. Ja. Og fólk hefur líka látið vita því að þetta sé ekki mjög snætt. Afur þá kanska bara að fá lónaðan peningi og hart enn að að tvitta horrt. Greið, hann var nú sá að um launum. Þarf að sætta sig við að fá hva, 5 milljónir á ári frá Detroit til 2020 eða eitthvað Ríkalegt álag Já, Já. Hvað ætlum við sem verið 37,4 sekundur að verða gjaldróta þegar hann hættir að spila Já, veist Samningurinn sem hann gerði sko við Detroit sko það var annar stóri samningurinn Já Já, ég meina hann, ég held að hann að verið búin að þegar hann leti þessi orð falla held að hann að verið komin í 90 plus miljónu dólar á fællinu Já það eru kortum kortum það getur verið að að jú, er Detroit talan inn í þí en þar ja, er alltaf sama sko. Já ja, já ja, já hann er með guaranteed 90 miljónir. Það eru sko þar yfir 10 miljardar íslenskar krónur. Rull sko. Stóu helmingurinn er kanska eftir Jóasanum eins og þú segir það er mm -hmm. að borgar skatt og Mhm. Mm og allt þetta það það eru 5 miljardar. Já það er nota af ja, kanska eitthva aðeins aðeins hugulega er að náttúrulega hjá honum og síðast að fyrir þessar krónur sem að fegja ekki í hjústun það, það eru eitthvað um, það eru tax, taxa svo flórunda það eru skattarnir það er, bara, það er bara samt svo lítið sko já, það, er ekki, það er ekki engin hérna ríkiskattur eða eitthvað svo leys það er engin hérna state taxis en, en svo kemur það á móti sko að það spila í Miami þá þarf hann að borgar skatt í Florida. svo þegar hann spilar í LA þá þarf hann að borgar skatt í California. Já, þegar hann borgar runni skatt af eða borgar ekki skatt af helmingum af laununum sínum í í Texas. Semt semt þetta er bara þetta er bara hluti það er bara deilt upp sko. Þetta er mjög flókið og svo þegar hann fer til Toronto og hann Þá eltið er séu kanadískir skattar eða eitthvað svona þekku. Sko. Þetta er alveg ævintýrlega flókið þessi skattamálan í Bandaríkja. Stór kostur. Þannig að menn séu með halan á eftir sér. Já, virtulega það hefur talað um það sko, að þú séð hérna vinnið er ein peningin sem íþróttamaður í þessu fylki þú ert að spila þennan leik. Já, nákvæmlega. Þetta er, er ljög flókið. þetta flókið. Dásamlega arsnalegt. Já. Eruðu áframheldum við er Fíningsans, 42 og halvur og þeir enda í 39 eftir stór undalegt tímabil, ég saði yfir þú saði undir Já, ég man alveg okkur í sæði þín út að mér fannst þeir mér fannst þeir vera svona tórant og fílingur í þeim sko. Já allt og, allt og gott ári áður með að við gæði Já, og bara óverjatífað árið áður Kæminur á jörðina Já, mér, mér finnst það svo rétt orða því á þeir að ég skil ekki ykkur djöfling ég var að gera með yfir á það Já, sko er svona blind á trú á tef hornasekja eða eitthvað Já, svo líka bara til að hérna er ósambála minn, sko Já, ykkur, ykkur star, já það var líka það, já, maður var að reyna það já, Ég man til dæmis eins og við komum að þýða eftir með júta, sko sar var ég til dæmis bara að vera ósammálað sko. Var yfir þótt ég hafi viss ekki ef því man eftir því sé ég viss ekki kort. Kor mér ein að vera þanna bara vera á móti þér og það kost þú ja. veist. Ja. Þá haði ég að sjálsu rétt fyrir mér sko. já, og, og það þust upp á 200 leiki sko. Það, það var sama. Það var ein ein stærsta skekkjan þar. Já. Frá Vekas og í, í raunveruleikan. En uh, ja fínings fínings það uh, er þeir er ekki alveg veit ekki alveg með að hreinu hvað er alltaf að gera Nei, ég, ég, ég veit ekki alveg að hvaða stefnir eru þeir að fá tæsson tjandlir já mest, bara, sem er komin á síðustu dropana það mm -hmm. ja, er kannski ekki alveg maður hjalt að væri kannski konar á síðustu dropana þannig að síðusta seasonu hjá New York ná, svo áttan fínt seasonu fyrir svo fær hann bara góðan samning hjá sáms Já, ég skil ekki alveg hvað var fyrir þeim Sérstaklega, þetta, þetta er leikstjórnanda fyllir í þeirra og það er að ja, meiri skrýpaleikurinn Já, já bara, Og Goran Draguit sem bara neitaði bara sagðið ef þið treytir mér ekki því þá mun ég ekki skrifa undir Já og, og það er að svona það er að svona myndast svona svartir blettir í teppinu hjá þeim eftir blettsó, svona Svona, hann er ekki að koma vel út úr persónuleika prófum hjá þeim. Nei, nei, svo náttúrulega voru morrins týpur af niður, sko. Þeir fengu ákjæra á sig. Já, ekki var þannig að hérpa svo að búið að stíja þeim sundur maður. Já, já, veist, og það voru vist einhver persónalísjú meira með þá, sko, já. í lokkurúminu. Mm. Þannig að þetta okay. maður, ég finnst nú framtíðin ekkert alltaf björta, sko, svo, nei. veist, takaði brendan rætt eða brendan nætt fyrir pikkið með fyrir leikas sem komið inn á áðan já. já, já, veist sem sem svo að leikas verði þokkalegir í ár veist, þetta verði bara eitthvað topp tíu pikkið já, veist, tíundapikkið eitthvað þá er þetta ekkert sérstakt nei en, þú veist, að kópíð bara meiðist enn eitt ár heiði Og og hérna Giancarlo Russell og og Julian Sandleig erveitt með að finna taktinn. Þeir eru báðir nýleigar. Báðir nýleigar og og Kobe Bryant er ekkert að fara að hjálpa þessu liði í sko. Og og Rauhibert er bara búinn. Þá er leikastraeft lílestu liði í deildinni. Já. Og þá þá verður græðir al, ykkur. verður velrættur inn nokku fallegur er hann er ekki topp 3. Já, ég held Þú að, að, að leikarsliði verði ekki gott í göttur. Núnda, Brenda Knight er ekkert það frábær, skilum við. Nei. Þannig er ekkert hann er ekkert top two, two player sko í meistaralið. Nei, tæplega. Það er ekkert næst besti maður í meistaralið. Tæplega. eru næsta lið á dagskrá og það er, það er bara efnilegasta liði deildarinnar. Mest spennandi liði deildarinnar. Já þá meiðsla vaktin sjálf minnis á tautembrúls ja við verðum á úlva í í vetur hað ég hún hún var verður núna endu við höfum, höfum svo rétt fyrir okkur með á úlva vaktinni að að það var næst við sártt 25 og háfur sagði vekar við sáum báðir undir að það og þeir voru langt undir því þrátt fyrir að mikki sagði bara spilaði nokku vel ja Þá voru bara allir leikmenn með einhverar reynslu og voru meittir. Það er bara skemmt frá því að segja, það er bara. En þeir ætla nú að fara að hætta því. Já, ég... þeir eru verða kominn við svo skemmtilegt lið að þeir þeir meiga við í að vera með 67 leikmenn í félögum, þar er, er alltaf einhverir spennandi leikmenn eftir. Já, já. Þetta verður alveg. Það verður rosalegur vetur. Já. Fá núna fengu fyrsta árið rétt og tóku hann virkaði mjög flottur í sömmur lík mm -hmm. og svona strákur sem getur gert mikið að hlutum vel Já, og hérna. Já. Mjög forveitnilegt projekt svona fyrir Já og svona það ke kemur Það hérna. er búin að glefa hvað hann heitir Gaurinn sem MVP Júrulík Já, alveg rétt ég er búin að hvað hann heitir það líkka eða eitthvað slíks. Ég man ekki hvenær skiptir ekki máli. Og hann er einmitt áhugaverður líka. Eitt eitt leið, eitt leislegt hérna. Ha ég kannski bara, að það verði ekki táckrænt fyrir restina af tímabilinu hjá þeim en en maður er að heyra Pekovic sé bara búinn. Já. A ökklarnir á séu bara ónýtir bara að hann sé bara hann bara fávist ekki heill og, og bara sé jafnvel bara bú. Er nota leiðilegt að heyra en en ég held að það sé kannski ekki það versta sem getur komist komið fyrir þá sko. Nei, það kannski að, ekki. því að hann hann passar ekki inn í blönnun hjá hans liði Nei, ekki, nei, nei, hann passar ekki inn í blönnun hjáum og þar þau eingin heil... nían möstu vegurum af kanski fyrrð okkur því, af því afkuru afkuru bauðengin í án sko. Já, já, sínum tíma. Já, já. já. En sem gerist núna sko efan er sem sagt meitur eitthva lengi að geta þær fengið svona, aflauna, svona, ja, og þá er fengið ykkur að svona kanski feran af launaþakinu eða eitthva svona grund að þá eða svona þetta er kanski bara að slá ni ólanu efan fyrir liðið efan já. þarf að hætta. Það eru það eru það eru stórir strangar eftir að fá sjansinn. Já ja, það hefur talað um að kvemingar net eftir að spila 20 minútur sem byrjun maður. Já. Veist, og svo er er þarna Korkiteng og Teng, ja, og og Karl áttur í támst. Mm -hmm. Þeir eru sem sagt Báðir eru settirar og Anthony Towns getur vantilega að spilað Power Forward. Já. Svo er þessi hinn nýliðin sem kemur frá Evrópu, MVP nýliðin. Já. Hann er, getur að spilað báðar framherjastuðarnar. Já. Nei, svo, ja, er svo er það áhört. Andrew Wiggins, hann er Small Forward skotbakurinn. Það er veist, mikið af þessu leikmönju getur að að spilað tvær stuður. Já þona kannski nú kannski Kevin Martin og og Garnet er svo naunslegust menninnir Andre Milner. Já þeir fengu Andre Milner alveg rétt. Já. Alveg rétt, og og, og Rubio er ekkert gamall sko. Hann nei, er Já, hann er ennþá bara 25 ára. Já. Gott fyrir, gott fyrir stráka eins og Wiggins og Towns að að fá svona fagmann eins og prófessorinn. Já er náttla með fá hanna tvo sko sem því líka fagmenn og og, og fræga atvinnu men í geiranum sko bara það, og Flip Sanders það var langt viðtali við hann á ESPN. Já. Minni mig að hann var í ESPN. Og allaðan er hægt að finna það í NBA grúppunni á Facebook, Íslensku NBA grúppunni á Facebook. Já. Heldi því alveg öruggu. Og það sem allir áhauðurðu pislar fyrir póstafir. Já. Og þar talar hann um, sko, hann er að fá þessa reynduleikmenn bara til að vera hálkirrið kennara, sko. Já. Mér hef heyrið við, við tala við vikins og sem hann var að dásama um lautóa hefurleika kemingarnett. Já, já, Gaurin, hann bara, mætti bara í, hérna, hvað, ekki sjúta rönd, eitthvað svo leys í sömurlíkliðinu, sko. Já, á, hann svona. Já var hann var eitthvað suma volkþrú eða eitthvað svona leið sem var mætt Bara fyrstur á svæðið. Já. Fertugur og, og, og nú er hann í deildinni í 21 ára og Já. Já. Hann er hann þúist á lítur að eigna sér partaðus öllu saman. Hann þetta hann félag til og ja hann er náttla herra Tempuról sko. Já. Er náttla herra Ólfur sko. Denver Nuggets já 40 og hálfur við ætluðum þeim báðum við ætluðum báður yfir það en anna kom á daginn 30 og sérar já, það er lóðs og hann fór á fyllir það var ekkert flóknar en það það var ekkert flóknar, flóknar en það við vitum við vitum núna af hverju, af hverju tók hann enginn Ja, hann var búinn að, búin að vera á lausu í, í meira en ár en nú veitum við að akkur er að tóka hann ekki. Og, og braðiðan séu hætti í morgun æfingum út af því að hann sagði að leikmenni vildu skemta sér og þetta vakti svona smá furðu Eða. þetta kom fram en nú er alveg að eitað að akkur það er lósaðum bara fyllir ég <laughs> er ótrúrlegt Það er vonandi að hann náði sér kall greið Hann hefur komið hann er kominn með þarf sem er hið besta mál. Já, svo var ég með hérna Lukas á kantinum ja, í Houston. Já. Með John Lukas á kantinum sem er búnaður retro í 29 á. Já. Sirka type 30. Það er góður, góður að hafa og það Houston leyður óorenlegt. Ef ja. hann ef hann verður hlótur. Já, já. Gott við ykkur. Heldar betur svo Eimir þeir bara nákvæmlega enga tapa ef en hann þetta vandræði þá bara að henda á hún Já, já, já, já ég held að, nægði, að fó, hann átti tvö ára eftir ég held að fórna, ah, hann seinna á hún á hann gerði það gerði þessu öngaratít Þannig að, að áhættan er mikið minni fyrir Hjústól Sacramento 30 og hálfur Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. New Orleans kom ah, næst 41 já. og hálfur þeir runnu 45 leiki sa, þú saðir undir og ég saði yfir já ég saði undir út af út af öllum meðslunum. og meðslinn urðu alveg bara ljómandi, ljómandi góð eins og bara jafnvel meiri en ég reknaði með en þeir runnu nú... spáði réttu þarum það já. sem já, ég spáði því að Adam og David sér þetta er svo þvílíkur leikmaður að það myndi bara ekki skipta máli. Já. Við höfum, höfum rennið báðir réttur okkur. Kanski. Er að Davis er Davis sko. gaman að vita kort að korti séu drengur getur haldið áfram að bæta sig svo mikið sko. Það er réttilega, sko. það er verðslegur Það er eina bara sveindli hann bætist sig mikið meira sko. Það verður bara svona samba eins og því það sé að Nilo var upp á sitt besta sko. Já. 90 og 90 og 2000 tímabili sko. Það tímabil var svindl. <laughs> Þú veist, Jack mælti í góðu formi, nennt aðeva, nennt að spila allaleikina. Ekki meittur. Það var bara, bara gössalega tvindl. Herðu, ég flýtti mér ómikið í Sacramento aðan. Já. Við menna það steinlega og það er jafn auðvult að taka Sacramento eins og New York Nix. Já, já það var svona nokku vita fyrir fram. Þrátt fyrir góða byrjun er bara Fólku vekas bara ja, þú eru samt ekkert. Þeir nældu þetta sko. Já, þeir nældu nældu mjög fínar línusko 30,5. Já. En, en... vinna 29. Vinna 29, það var einhver einn bara safn nokku í sísku. Erru, þá er það Los Angela. Angeles Lakers maður. Já. Þeir þar skiptum við 30, á 31,5. Já. 31,5 og þeir unnu 21. Já. Við heldtum að, að þar væri nógu mikið að atvinnumönnum í körfuboltat til að þeir myndu vinna nokkra leiki. Já. En Ná, það, það var viss var langt í frá. Jeremy Lin náttla gerði ekki mikið. Nei. Bjóst kanskje við að svoðu. Níleinn metur allan vetrun. Níleinn metur, metur já. Já, já. Já. hætti. Já, Carlos Búser var Carlos Búser Já, Kobe og Bryant bara Nick Young var Nick Young og. Já. Og eini var eini í ljósi punktunum var. Erna, hvað er heitir engi Jordan Clarkson. Níleigra hinn. Ég horfði á jafn marga leikinn við Los Angeles í fyrra og Egill Helgason. Að, að var, að, þeim, hann hann var sem sagt hérna hann hann alveg byrjunar leikstjórnandi undir restina. Já. Hann er Clarkson. Ég held að neiti Djórðan Clarkson eða Thierry Clarkson. Hann var sem sagt nýlið er annar nýlið er sem ja. dréftu annað hvort í lok fyrstu umferðar eða Hann var mjög flottur og, og lítur vel út. Og flottur í sommuræn lík og, og lítur mjög vel út eru þá bara að eftir 25 og hálfur og þeir unnu einhverja hluta vegna 38 leiki Já og þeir skiptu kantur í burtu Ég setti undir á þá bara bara eins og mann gerir við liðið sitt Já, já og þú settir yfir bara til að vera á móti þér á móti. Já. og, og, og tímabilið í ár byrjar byrjar hressandi fyrir, byrjar mjög hressandi fyrir áhuga mennum Muta Jazz Já Það verða tala um að mjögulega er Dante X sem að slíta crossband Já, hann verður ekkert með þessu seasoni heldig Ekki verður búin að slíta crossband Nei, það syngar þá öllum ha? plönum Það syngar öllum plönum eitt til tvö ár Já en Þeir þeir, sko Hlustaðar á podcastið með Saklov og Alhassan Það er Nei Þeir, það er meira að minna bara um Júta Dias, sko Nú Þú, þú átti eftir að elska þetta podcast Jæja Og hérna Þar eru að tala um það, sko, hérna Það væri ykkur GM sem sagði við sjaklu á að Júta Dias var í svona Dark Horse Playofflið Sett fyr, raunni fyrir þetta Já, já Þeir voru báði sammála um það Að Júta Dias væri ekkert Dark Horse Playofflið Þeir væri bara Playofflið mm. Ég er eiginlega nokkuð sammálfæðið. Ég held að... Ég held að verið til að þess frekvarinn í úrslöðukefni heldur um Dallas. Já, veltur það ekki svolítið mikið á því hva... hvernig verður með Vasley Matthews. Það veltið mikið á því, hvað hva... hva hann getur bett sér í vetur. Já, hann kemur ekkit nariðið strax úr. En... Hann kemur fyrstalægt í hann eftir árum. Á... Já, ég held að sko ég held að þetta Júttalið, þú veist, það var á eftir þetta countertrade, kand, við... þá voru það á einhverju 50-segur pace 50, já, já, já, ok, við skulumið fara yfir þetta San Antonio, þeir verða jústlöki Oklahoma, Clippers Houston mm -hmm. það er Golden, Golden State og Memphis God, Já, það eru sex lið sem eru örug mm -hmm. Ég myndi segja að New Orleans sé sjöönda lið Já. So er Portland definitely out. Portland is definitely out. Eftir að er definitely out. Uh -huh. Denver líka. Ah, já ja. líka og, og Minnesota. Þannig að þetta er Utah, Dallas og hugsanlega Sacramento. Berjast um 8. sæti. Ekki ekki er engin aðeins Sacramento. Nei, er, farastum, úr, þetta, það, það er það sem er ætlað sér að gera og við erum að er búið að vera að byggja upp. En ég heldt þetta verði júta talla spurningu átt undirsæti. Kefið að að hérna ekkert lið meiðist. Það verður náttlægur meiðsli en en Já, já ef að verða ekkur meiðsli þá er júta pottitin í útslutukinni. Yeah. Þá er... eru meiðslin eru náttla fyrstu meiðslin á dagskrá og eru náttla hjá þeim og Já já endan þá þá detection geti ekki sko þá er, er sko þótt að sé faranlegt efnilegur alltaf þá er hann þá er auðvelt að replace hann sko Nei Jú í vörninni nei okay, hann kastri. er hann er irreplaceable í vörninni hann er máli sko hann gerir ekkert annað að standa út í horni og taka uppan þrista og etta illa orðin í sjókninni en hann er hann er á honum og og er eitthvað sem að er nau ég ekki að brúa sko tölurnar hjá honum varnanlega innan og utan vallar á síðasti leiki voru róslega impressive sko. Okay, ég ætli að gerast ég ástuði, þú vissu me meira um Jutani. Nei, að það er svona ég meina það þetta ekkert að vera eitthvað 10 leikja svinga á þessu liði út af honum en, nei, en nei, að, það er það sem ég er að segja sko, Ég er svona að að frekar frekar svartsitt samt á það sko, Ég held ja. að það er mart mart hafna sem sem er áhugavert. Spurning um að treypur nú nú er síðasti senns fyrir hann sko. Kortan Já ja. hérna ætlar að kunna eða læra að spila körfubolta og og Já ég það sé bara síðasti sésk og kort að hann ætla að vera NBA leikmaður eða ekki sko. Alkjörlega. Og og svo náttalega eh var náttalega Alec Burks til baka. Alec Burks fór hann til sko. Þú vissir hann sem er búin að búna vera eða ekki búna vera heill. Hann er búna vera á vist. Hann var eiga frá allt síðasti season. Já. Hann var öxlin á honum sem fór í hakk. Já. Og þeir segja að að öxlin á honum hafi ekki verið góð síðan í hóskóla búin seg... að það er í vandræði með hana allan tíma Já, ja, segjum bara sem svo að Kevin Dura bara sé frá aftur þetta sísum bara sé að lendið í einhverjum það er ekki róspakka mm, Þá er bara að júta örökt júrsleikjum e og, pítu, Já, mennurðu fyrir, fyrir Dallas eða ásand Dallas eða Ég bara, það, að, þá bara held ég að Oklahoma komast ekki. Nei. Nei. Það er við slúum vona að koma ekki til þess más. er hrillingur á þessu ekki. Það að er alltaf að hugsa til að hugsa til þeir sko. Það, eða, eða, við veist, ef Anthony Davis meðist sko með sér 40-leiki. Það var náttúrulega New Orleans ekki að fara hérna, nú, við slúum þetta ekki að. Nei, það er nokkurljóst. Ég meni að það er, sko, ég æ á síðustölyktið en en ég meina það er alveg gefið mála að meðslið munu eyðilegja veturinn fyrir taum þrjómi liðum að það er alveg tært það hefur nú alltaf verið þannig eða svona svo gott sem sko Jú. En, veist, þú getur farið svo mörg ára aftur í tíma sko sem bara veist, Bernard King slítur crossband og já, það er alltaf veitn á eitt en ekki svona, ekki ekkert í líkingu við hvernig þetta rull var á síðustu líktis Jú, jú, það var alltaf svolítið til, í... til í því svolítið til í því þetta endaði þannig að, að ég var með sjö rétta í östur dildinni og sex rétta í vestur dildinni Já, sex af 16, 15 af 15 og total 13 stík og þú ert með 8 og 9 samtal Þetta er rosalegt. Vi við verðum að gera betur. Hey, ég alltaf að verða gera betur en þetta. Já, ég held Ég held að sé krafa um 50% frá okku þáum á næsta. Já, rúmlega það. Máir 60% fjandinn af afan. Já, er alltaf einhver meiðsli sem eiga eftir að stríða manni sko. Já, en svo er ekki, ekki e, svo e... mikið, ef svo sé. Já, sé það alltaf alltaf Oklahoma meiðslum. Indiana Meislin. Indiana, hæ, er nú kanska svona sé stæðstu sem sem fara með okkur sko. Já. Nei, ja, nei, við erum náttla vann átum Indiana allt of um miki sko. Við er að tala já. um Miami já. og mm -hmm. Miami Oklahoma, mislin, og Oklahoma Meislin og ja. og svo Cleveland þarna Fiescoið. Jú, og kanski þúss svo varum náttla líð eins og eins og leikur eða svo eitthvað svona sem að kanski Uh, já og og Allanta þetta, þetta var svona leitt svolítið að eru þessu út en maður Allanta var náttúrulega gefið það var gefið uh, sko undir yfir en, en allir sér sigrar já 60 sigrar það sagði þess meira eldrið um að bjóstu því sko. já, talsvört meira sko. það var alveg alveg það var svona álíka öðrutt og hnum jörg undir algjörlega. Þetta er þetta þá er þetta komið hjá okkur. Ég, þetta, þetta er búið að vera eh er búið að vera sumar bragur á þessu podcasti hjá okkur. það er, ég, að, að er allt of langt og og og útum sko, og alveg gjörsæmlega sko svo skotir ur haglabið þessu prógrami. það er fínt maður. Það er svona, er svona ekta bara ágúst podcast um, um Kaurubálta Já, þetta er svona, svona skamtegistunglindi MBA-svuklinga Ágúst mánuð er áður en áður en deildin byrjar Nákvæmlega maður. maður er að komast út úr frá hverjum Já þetta er, að, þetta er að sömörlík hætti og allir eru búin að semja sem skipta máli Fáum smá, smá landslið allavega núna Já, liðin svona Já, líta út Nokkurnu einu eins og eftir að líta út Já, við Þannig bara býðum að fram í óktóber Já, ja, fram í september Já, það býr ég, ég horf ekki á það Hvað er þetta? Þú veist hvernig ég er, ég horf bara á ég er, ég er ekki körvöldasjúklingur Ég er MBR sjúklingur Já, Nei, viðstu ekki saman hlutur. Nei, það er eins og ég að fulla viningu fyrir þeir sem fylgjast með íslenska landsliðinu og, og sama með íslenska landsliðinu, þannig alltaf stórglæslegur árangur að komast á Evropo móti. Heldur þú betur. Stórglæslegur. Herri Gunnar, þakkaðið fyrir langt og skemmtilegt spjall. Ég Já, var, við tökum aftur í síðasta lagi þegar Las Vegas verður búið að leggja línund að vera næsta sísón. Já, það er alltaf hann að... Nýstu lagi þá, þakka bara kjallaðið Kæfa það ekki ekki að þau Bærum